«Щоб спілкуватися?» «Ні, щоб пильнувати!» На обід не виходив. Працює, аж із звук полум'я вилітає. Я дивлюся, як на столі з'являється число дев'ять або шість. Худко озираюся. Ігор нічого не помічає. Він розглядає свої нігті. Ти бачиш? Бруд! Таке враження, що ми в шахті працюємо. Зовнішність для Ігоря завжди мала велике значення. Я бачу, як Степан вимикає машину, збирає речі. А ти куди це? питає Ігор, який завжди та про все мусить знати. Відпросився, кидає йому Степан і йде. Степан з Ігорем не товаришують. Невже до баби дивується Ігор? Натрапив, мабуть, на якусь жалісливу. Кому він такий ще треба? Або, може, їй жити нема де? А, ліміта якась. А в нього хата, реєстрація, майже столичанин. От скажи мені, друже, ти ж був жонатий. Ми ж обидва були одружені. Тобто ти мусиш знати про бабів та про їхні цінності не з чуток. Який зиск із бабів? Суцільні витрати, як на мене. Замість того, щоб купити собі пару джинсів або дві пари, купуєш це саме їй. А до джинсів іще ковтинку. А до ковтинки якусь мотузку на шию. А ще годуй їх. А жаруть вони, ці сучасні дюймовочки. Забагато. Їх нагодувати складніше, ніж двох елітних вепрів. А їхні подруги з якими треба час від часу спілкуватися. Чому ти не підеш зі мною до Насті, ти мене не кохаєш? Їхні подруги, з яких одна розумна на трьох пришелепкуватих та одна приваблива на п'ятьох балакучих віслючих. Абсолютно відомо, що все це так і буде, а може ще й гірше. От скажи мені, Нахера добровільно на себе брати такий клопіт? Тільки заради того, щоб твоєму члену дали пару хвилин потовктися в її піхві? горко також збирається. А вона вже укладає собі волосся. Кінець робочого дня. «Ти йдеш?» – питає він мене. «Ні, маю дещо доробити». А він викидає в мій бік вказівного пальця. Ну-ну, не перетворися на такого ж козла, як Степан. Не встигнеш помітити, пару разів затримаєшся після робочого дня і все, козел. Успіхів, кажу я. Я тебе попередив, брате, каже Ігорко. Темніше я. На вулиці? В моїй душі? В моїй душі темно, як у собачачій пащі. Мої руки стають вологими. Я підходжу до Степанового комп'ютера. Вологі руки – це велика перешкода для кар'єрного зростання. Так промовив Ігор через годину після мого представлення працівникам департаменту. Вологі руки – це ознака хвилювання. Це наче в тобі усявся твій страх. Лікуй вегетосудинну дистонію, Стасе. Такі руки можуть собі дозволити тільки керівники, а не ті, хто намагається ними стати. Ігор – Мій тутешній гуру. І горку з пригорбку. Нуль один, нуль один. Упевнено набираю я. Бо Степан народився 1 січня. Ласкаво просимо, каже мені його машина. Ха? Амбітні люди надають перевагу амбітним паролям. Вологі руки. Це плаче по мені моя неспокійна совість. Далі робиться все швидко. Знайдено відповідний файл, перенесено на дискетку, стерто на жорсткому диску. Було ваше, стало наше. Але ж чому такі вологі руки? «Цуп-цуп! Та й гоп-гоп!» – так питала моя бабуся, коли я, малий, поцупив заборонені шоколадні цукерки і тихесенько на вшпиньках намагався втекти непоміченим. Свіже повітря не здається свіжим тому, хто його псує, але він терпить, своє не смердить. Я йшов і відчував сморід, що плівся за мною. Мій власний сморід. І мені було моторошно. Я почав вагатися. «Хочеш умерти вже братстві? В забутті?» – спитало мене воно. Воно було здатне матеріалізовуватися всюди та в будь-який момент.